зовнішньо спокійніші, у них немає виходів на відкрите композиційне чи стилістичне новаторство, якого можна було чекати після манускрипту з вулиці Руської. Мені це здається не випадковим. Всі творчі сили, які в попередньому творі письменник віддав яскравій, щедрій карнавальності, густоті насиченості фарб. У зображенні натупу і укрупнених персон, у відтворенні задиханого голосу самої історії, тут використовуються ощадливіше. Вони зібрані в пучок, щоб зобразити не так пласт історії, як окремих осіб, які з вини нащадків довгий час були в сутіні. Власне письменник ставить завдання – не лише показати їх, а й освітити їхню душу, побачити в ній те, що не втратило своєї актуальності і сьогодні, те, що терзає кожного з нас і нині. У першому випадку йдеться про молодого Маркіяна Шашкевича, який неймовірним зусиллям волі зробив крок, щоб наблизитися до української народної мови тодішній Галичині відчув перспективу слова, народженого в устах простолюду. І цей факт уже сам по собі був революційним, бо став прикладом для інших. Така особистість, як Шашкевич, була вкрай потрібною на тому етапі історії. Доля її повинна була стати драматично жертовною. І на це свідомо пішов молодий попівський син. Отож, «Вода з каменю» – це твір про духовний героїзм і одержимість. Адже і сьогодні це актуально, бо справжня література про сучасність і нині займається цими самими проблемами. Людина з цільним, монолітним характером, нездатна на компроміси з власною совістю, з істиною, зі своїм ідеалом, на неї лягає весь тягар перебудови суспільного життя. Роман «Четвертий вимір» – це розвиток тієї ж теми. Дослідження духовного стоїцизму, цільності, непоступливості дрібним спокусам за найскладніших обставин, навіть коли на алтар доводиться покласти власну долю. Читачеві, можливо, Здавалося, що всіх головних, найяскравіших учасників Кирило Мефодіївського товариства ми знаємо поіменно, тим більше, що ним був Тарас Шевченко. Доля Кирило Мефодіївця Миколи Гулака донедавна була мало відома навіть науковцям. Роман Іваничук стверджує, що саме Микола Гулак Усвідомивши в молодості головні постулати Кирилу Мефодіївців, їхнє благородство, ідеї братерства і вірності демократичним ідеалам, до останнього подиху не відступився від них. І цим духовним подвигом став чи не найближче до Шевченка на всіх етапах свого складного життя. Такий урок ні на йоту не втратив свої чинності і духовної проблематики для нас. В цих романах з глибини століть постають запитання. Хто я? Який я? Для чого живу? Що після мене зостанеться? Не нав'язуватиму читачеві свої думки, але переконаний, що з появою роману «Шрами на скалі» можна говорити – про своєрідну трилогію, що простежує шляхи пошуків, високих принципів служіння своєму народові, українською інтелігенцією саме в той період, коли історія творилася не шаблями, не походами і визвольними війнами, а словом, мислю, учинком. Пригадаймо 18 і 19 століття, коли в надрах народу йшла колосальна кристалізація його розуму, відбувалося осмислення